Salmul 109 al Întâmpinării Domnului. Doamne, îți mulțumim, fiindcă sufletele noastre înțelepciunea fecioarilor, care au candelele aprinsile, i dat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă în porțile inimilor noastre, ca Simeon, venirea ta, am așteptat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă în brațele gândurilor noastre, mai ca prea te-a așezat. Doamne, îți mulțumim fiindcă de slava ta, până în măduva oaselor noastre ne-ai cutremurat. Doamne, îți mulțumim fiindcă după cuvântul tău, în pacea ta ne-ai slobozit și ne-ai binecuvântat. Doamne, îți mulțumim fiindcă mântuirea ta, ca o mireasă, în fața altarului inimii noastre a stat. Doamne, îți mulțumim fiindcă lumina lumii spre descoperirea neamurilor. Ca o făclie cerul sufletelor noastre l luminat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă slava poporului creștin a noului Israel prin venirea Ta a întemeiat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă toate gândurile din inimile noastre la cerul Tău de dor ai înălțat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă harul Duhului Tău sfânt ca un scut de foc ne-a apărat.